До неї схилилася гувернантка Леді Гілфорд. Ваша милосте, не хвилюйтеся так. Що подумають про вас ці французи, якщо побачать, якою сумною приїхала до них наречена короля? Але Мері не була сумною, а її блідість і змучений вигляд пояснювалися тими надзвичайно болісними чотирма днями, коли їхня флотилія не могла пристати до берега жорстоко шматовано морем і штормом. Зараз Мері було неймовірно цікаво. Дзвони, залпи з гармат, юрба людей на березі, які висипали зустрічати її нехтуючи дощем. Нарешті човен причалив. Герцог Норфолк, який сидів поруч із Мері, зробив знак найдужчому з англійських дворян. «Сер Крістофер Джервес» Візьміть її величність на руки і перенесіть на землю її нової батьківщини. Зі свого місця Франциск Ангулеймський бачив, як дуже молодий чоловік дбайливо несе на руках даму в хутряному плащі. Бачили це і його супутники. А грубуватий Монморансі, хизуючись своєю солдатською простотою, навіть звернувся до Лонгвіля, який стояв неподалік. «Аго, мсьє герцог!» Хто це там маце нашу королеву? Невже це сам славетний Чарльз Брендон? Лонгвіль навіть не спромігся обернутися, лише процідив крізь зуби. Ні, месір, це не Брендон. Імені цього лицаря я не пригадую. А де тут сам Брендон? не вгамовувався Монмуранці. Присягаюся всіма чортами пекла, нам було б цікаво побачити того хвалька, який ледь не вкрав з-під носа короля Франції його наречену. І підморгнув Франциску. Було б непогано, якби й украв. Лонгвіль ледь помітно поморщився і, приховуючи до саду, одав, що струшує воду з берега. Попри всі його старання, Францією поширилася чутка, що Мері Тюдор в Англії мала коханця. На це і натякав зараз грубіян Монмуранці. Лонгвіль розлючено глянув на нього. Сам він ніколи не належав до оточення Франциска Ангулемського. Зрештою, із самим молодим герцогом був не в найкращих стосунках. Можливо, влаштовуючи шлюб Мері з його королем, він прагнув збити пиху з цього зарозумілого молодика. І все ж Відповідаючи зараз, Лонгвіль звертався саме до Франциска. І був неймовірно приязний. З вашого дозволу відповім, що Чарльз Брендон – надто незначна людина, щоб бути суперником Людовику XII. І деревно ви, ясновольможні добродії, сподівалися, що Генріх Англійський буде таким дурним і зволить назвати своїм зятем його, а не нашого короля». А зараз, панове, думаю, ми поведемося поштиво і розумно, якщо, не зволікаючи, рушимо на зустріч Марії Англійській. Франциск Ангулемський першим поспішив до килимової доріжки, що на ній стояла вщент промокла Марія Тюдор. Зараз Марія виглядала просто жалюгідно. Стомлена важкою подорожжю, бліда, з тінями під очима, у намоклому плащі – на капторі якого стовбурчилося хутро, мов голки їжака, а під ногами чвякав мокрий килим. Вона відчувала, що виглядає не так, як належить королеві, і це пригнічувало її. Вона була трохи знервованою, озралася на свій почет, немов шукала підтримки. Потім Мері побачила, як до неї наближається, зіскочивши з коня, дуже високий, сухорлявий юнак, він скинув на моклий плащ і став перед нею в усій красі білого атласного камзола, що виблискував камінням. Вона тільки ледь примружилася, коли він опустився перед нею на коліна, прямісінько калюжу на килимі. «Мадам, вельмишановна государине, ми нескінченно щасливі бути першими з ваших підданих, які вітають вас на землі Франції». У нього були рівні білосніжні зуби, і коли він усміхався, його посмішка просто засліплювала, попри те, що по щоках стікали траплі дощу. Марі Мамоволю сміхнулася у відповідь. Ваше ім'я, месір? Франциску ніколи ще не ставили такого запитання, адже хіба не він був першим принцем Франції? Моє ім'я Франсуа де Ангулем, герцог Валуа, правитель Британії. Я нащадок короля Карла V, племінна кізять Людовика Французького, і відтепер ваш близький родич, мадам. У погляді мерії з'явився інтерес. Франсуан Гулемський. Це він, а не старий Людовик повинен був стати її чоловіком у Франції, якби не одружився з Клодією Французькою, одерживши разом з її рукою Британі. Джейн Попінкорд завжди говорила, що він – найвишуканіший кавалер Європи, а також знаний спокусник і мисливець за спідницями. Мері мимоволі оцінила ширину плечей і легкість рухів цього високого на зріст дужого чоловіка. У молодого Франциска було видовжене обличчя з високими вилицями, вольове підборіддя з ямкою, досить великий з горбочком ніс і густе чорне волосся. На перший погляд він не видався Мері Красинем. Однак було в ньому щось, та сама чарівність, яка для чоловіка важить куди більше, ніж врода для жінки. Так, він сподобався їй, і вона, всміхаючись, простягла йому руку для поцілунку. Франциск тим часом також вивчав королеву. Гарненька, навіть дуже, попри її жалюгідний вигляд. Уже тільки це прихилило його до Марії Англійської. Він швидко представив їй присутніх вельмож де Монморанці, сеньора де Брісака, веселого Гійома де Боніве, інших. А Мері мимоволі знову і знову позирала на Франциска. Очі його були зухвалими, веселими, а погляд немов промовляв. А, звичайно, це зовсім не потрібна зараз і втомлива процедура. Та етикет є етикетом. Потрібно його дотримуватись, а пізніше ми самі посміємося з усього цього. І що було в його виских пекучих очах таке, через що вона згадала численні розповіді про те, наскільки французи люблять чуттєві задоволення. Знітилися, відчуваючи, як червоніє і зненацька посковзнулася на мокрому килимі. Герцог Анголем дбайливо підтримав її. «Боже мій, та ви ледве тримаєтеся на ногах! Вибачте мене, заради всіх святих, я дурний і неуважний!» І не встигла мерії слова мовити, як він підхопив її на руки і відніс укритий паланкін.